eksajbote ose për ta shujt kur rreshtin ose për të vazhduar me bën një punë ka mundsi një njohje e Allahut te bareke te ala e çel në rrugë dheni mos njohje e bllokon një rrugë që do ta shohim ne në historinë e pejgamberit ton alay salatu wa salam të ndëruar zot Allahu u jelon ka krijuar krijtëve komplet që never të arrin vetëm një sen do ajo është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 Me këtë kader e kështu me ra Andaj, thash Gjdoher që njeri ju e shton Dozën një huris Për Zotin e vetë Subhane Huvet e Allah A që i shtohet doza për dy gjëra Për njojën e shëriatit Se kjo është hak dhe vërtej dhe s'ka tjetër Dhe i shtohet edhe njohja e kaderit si kanë doz Prej të mirave dhe të kësijave Jo krejt Jo krejt Dhe shohëmi një dozët saktuar Dhe së një dozët tjetër në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 Në shumë pjesë të Kur'anit, mirë po nga më e qarta, kush ka mushaf mundet më na ndjek me me Kur'an. Kjo është i vëllëzën më smirti në surrën e paardh, e cila i ka zbritë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam mbi çështjen se si njoftohet njeriu me Allahun te bareke وتعالى. Ju jo edhin ajete të para që i kanë zbritë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është surja 46 me radh, e cila i ka zbritë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ngjëts sura thot Sheikhul Islam Taimia Në surën e parë që e ka zbërit Allahu Gjelluar e Muhammedi s.a.s. I ka të regu ati dhe krejt atinëve që ka vinë mas ati Se kush do që donë mu njoft, njoftu Për Allahun të barek e vëtë e ara Nuk i mi afton vetëm një pies e emsimit Por është një pies tjetër e vërmitarisë një rritë e cila Ja siguran ati ja qelë një derë Për Allahu Gjellar i ka bon me disa dyrë njoftimin me ta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 Ikra, ledzoh Ska pas, nuk i ka shpif ato Adhe për zdo regull ka pru Ose ajet, ose hadith Pra me të ledzohar Ato janë njëftu me Allahun të barik e vëtë të ala Dhe të Allahu gjelluar Ikra, bismi, rabbi, kelledi, khalak Ledzoh me emën e zotit tan I cili ka kriuar Pra ledzoh, qka ledzohet Por është një pjesë tjetër E cila nuk ledzohet Dhe ata njëri ju së nëmerë me ledzim Cile është ajo dhe zërë Po një të njëtë në sure Allahu gjelën e ka të reguë Se njëriju nuk mund të muafru Nuk mund të me e kap Një piesë të një hurisë Për Allahu në të barë kjo e të tëra Pasë se realizon një element tjetër Dhe është ajo Ajeti fundit i kësaj sureje Këtët Allahu të barë kjo e tëra Këlla la të tërhu Was gjudë u wa e këtërib Metoda e dytë ka përme, e, Se si njëriju zbulon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 Ojtë që nëse dëshirojmë Mirë më njoftë më Allahun të barë këvë të ala Nuk më jafton vesh me ledzuhë Nuk më jafton vesh me dëgjuhë Por shëfar duhet dhe zërë Duhet me zbrit praktikisht Në fush, me sejtë dhe muafrut Allahun të barë këvë të ala Andaj do që i khuristamë të imije Allahu i qelë robit Prej një hurive Dhe dijeve Për vetë Allahun të barë këvë të ala Në përmjet sejtës dhe afrimit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 Por Allahun xhallal jalalu por njohuri te cilat s'kan mundi me usbërthi me të lexuame s'kan mundi me usbërthi me të lexuame si zbërthejan tu afrou ka Allahu andaj Allahu xhallal jalalu ka dhën prej pejgamberve në afërsi në varësi të afërsisë me Allahun xhallal ju ka çel edhe prej prej çfarë para Njoh Uribe para Allahu te bareke ve taala cili e njef bekit peigamber mosmirti jo. Allahu te bareke ve taala Muhammed sallallahu alaihi wasallam por sa ra suje apsati i gazvit vetem sheria ti dalluar nga peigambaret te tjerr jo ai takohet me Xhibrilen dhe kit peigamber jan tako me Xhibrilen fjalë Allahut fjalë Allahut osht e njëjta pra ai kur i thot la ilahe illallah siguri ka thon Ademit Nuhit Ibrahimit Musait nje di ka thon la ilahe illallah duaj Muhammed sallallahu alaihi wasallam po pse ka dalluar? Po pra ku dallohet pejgamberi jona alayhi salatu wasalam? Ku dallot? Me me afrim nga Allahu te bareke ve teala. Por tersia pejgamberve krijete din me nje doz caktuar me perbashkët Allahun. Pastaj ku dallohen? Cili më afër? Ati më shumë i qel Allahu xhelaluhu. Allah qelë, qelë, qelë, shiko për shembull Israin dhe Mi'rajin. Israin dhe Mi'rajin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 se se ti nuk e plotson shartin, cili shart? Nuk i afër Allahu subhaneh ve teala saxh Muhamedi salli sallallahu alaihi ve sellem. Anë dalëzër, ka dy metodave, dy metodave shumë të rëndësishme. E para është leximi, lexërimi, mësimi ulëmtimi, ekse me radh, mirëpo jet një pjesë e madhe e njohurisë për Allahun te bareke tuala, të kushtojë dalëzër në në sejdë. Në afërsi. Anë të eje një për shembull njerëzi, edhe këtu Sheikhul Islam te imi që ka përmend sahabët Abo ajo Eksiston një meselë të kë ulemat E cila quët A eksiston gjenerat e cila dim ma shumë se sahabët Teori Teoretikisht Osi meselë Ako dë një brez që ka arë ma sahabëve Me dit ma shumë se sahabët Shiko, Shekho Lissam të i mje Kuri ndangë të dy gjëra se një huri a mërët Nga ledzimi dhe nga afrimi Me Allah unë të barë kjo vëtela Thotë sa i përket me të ledzume ka munëci Ja, ka mundësi ma adhë më vonë, ma sahabeve një njëri cili dhe ma shumë se sa sahabeve Mirë po thot, kaptinën e këtër i shka mundësi Kaptinën e afrohu, afrohu Ka a, bansesh dhe për Allahun të barë kjo e kjovëtara Ketë kaptinë, thot, e cila qelë shumë prejdo me thanjeve Këta së mundët dikush kërkur me emri gradën e sahabeve E kërtu lëzër Se ato atë shumë jënë bindë Allahut Atë shumë janë në nështruë Me tërcenjën e tërë Allahu Gjellë Gjellalu Sa që Allahu Gjellë ka zbita jete Radhi Allahu anë Allahu është i knasë me ta ska, teksa, ska ku me mri njëri Për tej se me i than Allahu Gjellë Unë jam i klasë me tyje Ska ku me mri Pasaj normal e ta nërme zveti Dalohan mirë pa baza cilë a dhe zër Se sahabët ja u kanë shku dhe ja u kanë tejkalu njërëze Was gjutë wa këterim Andoj të i provojë dhe zër me banë një dit një sahabës Provojë një dit Teori k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 Në kretë këto ka fakte dhe argumente për njerëzit e menqër Kemi përmente Libri Ibn Hibanit kush është i menqëri Ta një si këthejnë, po i dini se kush është i menqëri Se i menqëri është termi cili këtë shpërdorët me të madhe Apo i menqëri intelektuali, e kështë më radhë i zhuari Dhe je për të kje epitet gjdo të prishëri E njeri ju i cili nuk e njefës Allahun asë pengamberin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 Ana shqiptoj për shemb sa dhikra kanalit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pas namazit, në sabah, në akşam, tohin në shtë, to dal pi shtëpie. A po tohin jami, to dal pi jami. A janë rasik ato dhazën apo i duan zemrës ato. Kur thot ti për shemb, bismillah, tawakkeltu ala Allah, me emrin e Allahut, kur im nevojtor për nga vesa në kam suva, më thon.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 Këta Allahu të barek e vëtjala Rabbena ma khala këtëha dhe batilen O Allah nuk e këkriuar këta kot Subhanëke I madhje ti Shiko rezultat Shiko kjo natyrë shumë qishdel Të e përmenjë Allahun Të meditu në krimi në qivë dhe tokës Subhanëke I madhje e vëzot Tani këto do me thonjë Dhe zërka ju kanarë këtënve Kështu me reagua Nga përmendja dhe afrimi ma Allahu të barek e vëtjala Nga përmendja dhe afrimi me Allahu të barë e kjo vëtala Thëkine adhe benar Luten o oh Allah Në ruaj nga zjari I gjenimit Shkëllëzër, si dhe më ditëm Të menqurit, lezojnë, mësojnë Përmendin Allahun, lutën Kjo është lezër shkaj ka po pingamberi Ka lezër shkaj ka po pingamberi a.s. Ka lezër, gazbitë kurani Ka mësu sahabët Mirë, për cila konë rezultati lezër Me lutë, me dënej së Allahun të barë e kjo vët Në të shiko për shumë dhe kanë dhjerë një, një njeri Cëli që qëtë e bubekër e sidikë radiallahu anë Përësine aisha ka thanë Kë i kur të janë i se kur anëit Më fatiha së në vazhdojnë Për e Qajtë mëstë madhe Që andoll dhe, dhe zërbetha Përës shka i venë kria atina Shka i venë koke e bubekër në zemër e bubekër e sidikët Të cilin kur i tha për nga mërë Alehi sëratë të sëramë Aisha thujle dale bubekrit Aisha tha ki, kisun,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 veç aiç ka shkon në zemër dhe ban dobi te Allahu te bareke we teala veza kjo kuran ka ardhe ne shum ajete tjera ne persecsmori te ndryshme do ti do ti permend me edhe shum prej prej tyre ajo tjera csen duhet ta kemi parasysh te nderuar vezer es se uh, me njohjen e emrave dhe cilësive te Allahu te bareke we teala njeriu njoftohet me kadern e Allahu xhel xelal pjesa e par është se njeri ju në përmjet njoje sa Allahu Gjellegjelluhu dhe e, emra dhe të ti e njef shëriatin, do t'i sjelë me disa shembuj dhe për te i kësa njoftohet me kaderin kaderi vëllëzër është që është jam maj komplikuar të kënjarëzit njërzimi ka shuyt libra e libra që ka kaderi ndodhia, fatkecia andaj kanë shpik loj loj loj, loj gjoje tragedia nje keqe me t'godit, një smuje me t'godit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 Qëfar ka dhejri, shërrihi vë kajrihi Edhe të mirët, edhe të keqit Të mirët i besojnë kejt Të mirët, kur ka komoditet Kur ka mirësi Kur ka rehatëi, zbavitje Thojnë elhamdullë, a zotit mirën a ka than Por kur njeri ju bava faqot me vështirësi Me një smundje, me një skamje Me një loj Problemin se nuk ditë si shme zhjit Atërë këtu vjena jo problematika e marë Atërë këtu vjena jo problematika e marë Atërë e thabemë samë, Thamse e ke keqja vjen nga krijesa Nga, nga krijusi Por takatin Ja jetë ja, Allahu të bareke veteala. Këtu vëzër është një mesele Shumë në nënsi Shumë në nënsi Nëse njohja e emra dhe cizive Të Allahu të bareke veteala, Siguron njohje të kaderit Derin të lëndoz A është pa fund A i qe mëson e emra dhe cizit Të Allahot Me dylojt edhe me të ledzume Dhe me të frume A i qelet këtë kaderit pra, A e demo komplet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 Posë Allah u të barë kjo të halë Kjo dhe zër A hinkë të pengamërë Komplet edhe para pengamërëve Me lachet Para se me shku të pengamërë Se da ta nuk i din dhe një her Pra, ditjesht Ndodhë një rast Edhe ta është vinë të pengamërëi Të cështë li do pengamërë Pite i parë dhe të i funë Ja Resul Allah, pëse ka ndodhë kjo? Se di Për këpë pengamërë ndodhë Pëse ndodhë Ja Resul Allah, që kjo? Shka boni Allah i tash? Se di.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 Kalu e të gjalu fiha me yufsidu fiha Ve jesfiku dhima Ape banti dikan në toki cili ka me bofesad Dhe ka me dherët jakun Va nahnu nusebihu bi hamdike Va nukaddisu lak Dhe gandanozot në të të të bëjmë madhrim Falënderojim Shprejim shendri Nukaddisu lak Thëhem se jemi paprekshëm jeti Shkaj thë Allah u jellu ala Shkaj dhe zhë Kala inni a'lamu ma la ta'lamu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 Nësë këna ilmë, posë që ata shkëna kimësue Amo shumë së ta kimësue Shka mund të njëri ju me kap ilmi në Allahu të bareke vëtjala Inneke entel alimul hakim Vërtet tije i gjithdishëm dhe i urt I gjithdishëm pjesën shumë shkazdina Dhe i urt, pësë së ta i kimësue që ta? Ti e dipësë së ta i kimësue Ekshtu mëra Kjo sa i përket dhe zërë me lekve Ndërsa sa i përket për nga mbarve Thamë, kjo meselja shumë n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 Se me shkun qabe I vinjë njërës nga I dhëjtarë të mejkës dhe i thëjnë s'ka me hi Ka qenë si një liqë Ndërkomtar të, Në kohën e mejkës Se armiku Ma i madhë shka na e kena Si të vjene për qabe du të me lan Pastaj A je banë umrën apo doala Shka do me ba aty Shlonë mësani prapë vazhdojnë a mukan armic Pra te kam ba si një liqë Si i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 Detalizu sa Nga sedaaj nuk e ka pas kretë hartën Të qarë Atëherë, avau të barë ke vëtjara Në këtë mërreshje Ndoj pe tronditje Sa që tronditën Edhe prej soaveve më të mdoj Si që është omër më khattabi Sa që omër më khattabi Thot, unë e kretë jetën Mas hudejbjes Që ka kam punu e kam punu me ishly qëtë rast Para më në sa E ka një që ka bo gabim Sa që e omër vë këtabit dhëtë, këtë jetën Mas hute i bjesë, unë e këtë që komponu E kam me shluj që ata, me ma falë allahu që ata E që ka po që atë i? Ka ndodhë që gjallë dhe zërë Ka ndodhë një kaderë, sënë e ka shpegu Edhe, ku, në njëri ju është mësu Gjithë shka me ditë, pse Kër ndodhë dhishka shka, sënë e shpegon Filon, ka mundës i ragon gabim Pas taj ta njëtën sënë e lanë ata Që ndodhë, E Suhail Ibnu Amr dhe ban marveshje me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Tanizel, por më kuptua se ai ra në kaderin kët rast, shikosh ka shkuën në pika të marveshjes. Se na lete gjëna më thon se ve janë çudit pejgamberin më veti. Pejgamberin më veti. Sot ashtu më pas, asnjë lëkundje uh, as dridëu, ky pejgamber më veti jaspërpara. Ai po shikonte. Marveshja shaskron. Ai shkon pejon sam. I thot dali rajon, shkruaje Bismillahirrahmanirrahim. Me nia Ragim.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 Këto ishin plot sahabat Nuk ishin ato tupritat e me lujt Odo këshin ba luft këshin ba. Nuk nuk i tut shikurkujna Ta që i të të të të të të të shikurkujna Fshinje Rasullullah A më në shë bërë më doge zë Ti kë i bon tre lufta Jem myt Kë luftuë Të kanë bërzan pishpije Jem në rok me një dunja Edhe ha i të ashtot Ki sahabja që li ka i besu Muhammed e sesem Muhammed e sesem pra nën me, me fshin Rasullullah Ali ju thot Ja vabaj unë se f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 E në mëtë vinë për omra Si vjetë më këthi E në mëtë vinë për omra Tanë dhe dhe dhe dhe i dhezër fillon kriza Tanë i fillon kriza Shkonë omer më khattabi Shkonë i dhezër omer më khattabi Për nga meri së sëllëm Tanë i të i bimë disa skena Për me ditë që shporagon Kushe omeri? Merë agushtër Ka thamë për nga mësram Nuk e merë shëjtani një rrug Vëtëse Nuk e merë omeri një rrug Vëtëse sh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 Amo, unë jam vullë e pinga mërëve Ta një mërë e këtë qëto performansë që e i ka Këtë të cilësi atribute Amor Mkattavi i shkon Pinga mërë i sëllëm dhe i thot Elestebi Resulillah Asjeti pinga mërë i Allahit Ka thonë bella, po Ka thonë a nuk jena në hak E ata më batil Ka thonë po Ka jena në hak, atë janë në të kotën Në të kotë, në rrugën e të kotë Ka thënë, Thë alamët dëni jetu, Fidin i la, A tërë, pëse në me shlu pejmu në nëshmu, Për këta masë janë batil? A që i ka thënë për e mësëm? Si që këta një? Ska gjëvabë? Ka thënë, Inni Resulullah jëbë në të khattabë? Ka thënë, Unë jam i dërgurja latë, O i birja khattabit. A më gjëvabë, Pëse i të shkuj që to, Ska atë pengabeli së zëllë? Pëse po pr Omer Khattavi Siglët, siglët, siglët Te Bubekri Shkoni i thot Te Bubekri A nuk ka pe nga meri Allahit A i thot po pe nga meri Allahit Thot po pse i ban këto Pse ka shkrujt Shkohë dhe zërë Omer Khattavi ka arë në gjendje Shka ka boki A tërë shka i thot Te Bubekre si dikot Për në dhe zërë Debat mes Ebu Bebekre si dikot Njërit ma të meqëm këti o metit Ma të dishëm Ma dhurus Ma së pengamberi se zellem Me njërin Mas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 E bubekre si di ku e ka këpa, po, shka po doki, ki po do të fësir Me pas pas po, e bubekrit të fësir tjetër, ja kishë dhanë A mas ka Shë i ka thonë, pe nga meri Allah ta, shkoj mas, si di Pasun si di Kjo a këndë zëmë e madhja Pastaj, kur ka ndodhë prej të mirave që i ka pru kjo marveshe Se pe nga meri së se selim, në kohën shka ka po marveshe me këto dhët vite I ka thirë këtë dunjajë në islamë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 Edhe thot fjallën ti të një orë Dedi, pin hudejbje Dedi këtë që kam punu, kam punu me la qatë qat fjallë Cila është të e fjalla? Kër i ka thonë, a nuk i e pengamere Allahit? Jo që i ka thonë, a mërkët tabi me dyshim A i e pengamere Allahit Pa, që ishi të spodim? Spodim e shpjegu e shpjegu e shpjegu e mua Andaj dhe zërë, edhe pengamberve Ju ndodhë që mos me dit me shpjegu e Një këdhert Allahut e Barakjevë të alë Tan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 Shkolla e dytë e xëra gjera bash. Xërat në vetveti, vet ato që shëgjëzojnë dhe e treta që janë ato të njerëzit. Që janë ato të njerëzit. Shikoj fjalën Allahu te bareke ve teala. Sa Allahu te bareke ve teala, zalikum aqsa indallahi. Jo dini ajetin se Allahu i jelloa, uet sot që ne besuar kur të merrni borx, shkruane. Shkruane. Ku lekëni agjelen saktimin e afatit në këtë merat që Që më kanë më e ruqme Edhe më kanë më afër dritësies Pasë e ka përfundu që duhet me shkrujt E me thyrë dëshmitare kështu më rad Shikotani Allahu që i kanë ndra I kanë ndot qështjet Ndo ditë në tri pika Pika e parë Dhalikum eksat u indë Allah Më shkrujt borgji Osh me drejt të Allahu Osh me drejt të Allahu Pra qështet janë Në ilmin Allahu e para Në ilmin që shidi Allahu të barë kjo e tala Pas taj Shkolla e ditian çës janë çështjet qysh në vetveti. Çës qysh janë çështjet në vetveti. Ka than Allahu te barekehu ve taala wa aqwamu li shahada. Dhe me shkruajt borxhin, është më i drejt për më rujt dëshminë. Nëse ka shumë njerëz për shembun kur mori mbort një arime tjetrën, aba do të qovë unit besoj tije. Hizmës kanë nevojë me Pose, me shkruaj. Pse kur venë me akti thot, "A çe ka ti kum dona?" Po ti me pas shkruajt s'kish ndodh këtë problematik. Atë dhallahu që me shkruajt borxhin, a më i drejt Allahu.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 Një të Allahu, këta kërkush të di Kërkush të di Ato që është të që shenë vedveti Shënë marveshja u hodejbjes Me mërëmi së shenë bu A i shkrimi, a u koni drejt A u koni drejt Apo si u kon Të, të ilmi Allahu të barë këvëtala është diçka Kjo në vedveti është diçka tjetër A jo që ka kanë kuptu sa abu do ketë e treta Tanivë vëzër Neve kër i mësojmë emra dhe cësitë Allahu të barë këvëtala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 ka ka jo realitet vetveti ka realitet yjet yjet e ka si realitet vetveti kanë qiellin ne për shembë e shohmi një pjesë qiellit pejgamberi sa më ka thon qielli 7 katu Kur'ani thon sab'a samawati 7 pal qiell ku janë sti 2 3 4 5 6 ti si shef ato ato kanë realitet vetveti ti si shef ato andaj çështet janë çu janë të Allahu çu janë vetveti dhe ajo çu është te na cilën na e shohna dhëzër Na pjesën shka e shofna O shumë e vogël Andaj që ka Allahu që në që ka tham Edna, edna e letër të ebu Kër e shkune ju dëshmien Osh maafër, maafër Që mos me dyshue Andaj që është e dhezer Kër njeri ju indonë në këtë kategoritë Si ka nda Allahu të barek e vëtala I ka më të leta që t'i analizon Dhe studion ato Andaj rëzimeja Lizaratu si da ishtë e dhezer Kaptinat e emën dhe sësivit Allahu të barek e vëtala I ka dy dyjër. Dera e par Iqrabis me Rabbi kelle di khala Lëgjame e mërë zotit të në cili ka kryuar Dera e dyt Was gjudu e wa këtërib Afrohu Apo bën sejzë dhe afrohu Allahu të barëke vëtara Kjo qelë ilm të madhë Kërti dhe zërë bjezë sejzë dhe du Subhana Rabbi el A'la O zotit jam Ti e majlarti i pasër nga zotmet Ti dush me prit këto Më më afruta Allahu Dhe më të ardhë ilm Me ndje zemra, me ndje shpirti Dhe jo me thonë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 Alhamdulillah nevojt do vazhdoj na endem e emrale ccit Allah te bareke ve taala, se se tan shum transhesishme per jeten e besimtarit e lush pe Allah te bareke ve taala, qe zoti onjele jlalalu na mundson me msuen ka kuran nga hadithi pe peigamberit sallallahu alejhi wasallam, e lush pe Allah te bareke ve taala, qe zoti onjele jlalat na mundson me imsua emra dhe ccit Allah te bareke ve taala, me jetum me to ne jeten e perditshme me vdek me to, e lush pe Allah te bareke ve taala, qe Allahu jlalalu musliman qe dican Allah te ndihmon, yetima te musliman Allah te mushiron, aqulu qawli hada wastaghfiru Allah li ve lekum fastaghfir biruhu innehu huwal gafururrahim walhamdulillahi rabbil alamin